Посудомив. Я рідко ходив цим шляхом і вкотре подивувався розмахові й розкоші свого місця роботи. Хол містив декілька прозорих залів, оформлених у різних стилях. Особливо мені сподобався арабський, із халь'янами біля кожного пуфика і з позолоченими спинками диванів і крісел, оточених густою тропічною рослинністю. Вайля на рецепше не було. Після сніданку сходами спускалися туристи. Вона могла бути серед них. Я не міг затримуватися у холі і вийшов на вулицю, закорив, розглядаючи публіку крізь широкі скляні двері. Туристи, розбившися на групи, чекали своїх гідів, голосно і весело перемовлялися. Майже усі були одягнені у легенькі бриджі і широкі майки. Особливо розшулювали бабусі у шортах і кросівках. Я швидко оглянув усіх жінок. Моє пристріляне око не зупинилося на жодній. Це була солідна, навіть я би сказав, поважна публіка. Кожну групу біля входу чекав окремий автобус. Поступово на ріді залу почав переходити в автам. Я відвернувся, вдаючи, що мені начхати на цю гомінку юрбу на робу. На якусь частину секунди раптом здалося, що я внюхав ледве вловими запах бузку. Я різко повернувся. За тонованим вікном мікроавтобуса промайнув розмитий сулет. А в двері супучи вхалась огрядна матрона у смішній солом'яній кепці. «Росія?» байдуже запитав я швейцар, який вийшов покурити. «Здається, ні. Схоже, «Чехи», – відповів той. Потім я пішов до пабу. За два роки, що минули тут, у мене виробилися свої маршрути, і вони майже завжди були однакові – робота паб чи ресторан, сон, Марія Де та сон роботи. Траплялися, звичайно, і винятки, коли, скажімо, приїжджав Джейк. Але після першої нашої зустрічі він приїжджав рідком. Усього пару разів, і то на два-три дні. Нас роз'єднала загибель Бо, хоча ми обоє були циніками і намагалися не говорити про Сумане. Я навіть жодного разу не запитав, як поживають батьки Деріка і чи знайшли його тіло. Мені було за досить свідчень у мальтійській поліції. Певен. Якби я повернувся в Лос-Анджелес, у мене була б купа неприємностей. Я навмисно не пішов у паб Венетто, Мені не хотілося ні з ким розмовляти, а зупинившись у ресторані з грецькою кухнею і замовив Анісову горілку у ЗО. І думав про те, що я кінь у шорах. Мені раптом захотілося зими, снігу, хортовини вітру. Дивно, дивно, чому я тут? Адже я був не з тих, хто виїхав у пошуках ситого життя. Це було б занадто просте пояснення. Теоретично я розумів, що потрібно Чогось прагнути, як Ед, одержимий ідею знайти свого сокола. Чи як Дмитрик з його пошуками Єті, Чи як Сергій, який побудував дім і наклепав трійку діточок. Але коли я почав прагнути схопити Бога за бороду, то зрозумів, що суть життя не в цьому. Ще там, на батьківщині, я чесно намагався в'їхати у потрібну колі. Тільки но ну, з'явився закон про приватне підприємництво, я, пройшовши купу ідіотських інстанцій і виробивши ще більшу купу різних паперів, відкрив малюсенький відозал у підвалі ЖЕКу. Спершу справи рухалися непогано. А потім я, стараннями братків, три місяці провалявся у лікарні з усілякими травмами, а зал випадково згорів. Але я ще сіпався і почав. Вирощувати печериці, потім торгував книгами. Діапазон моїх подальших занять виразив би самого Остапа Бендера. Нарешті Сергій влаштував мене у тих дирекцію якогось видавництва і я зайнявся програмуванням і налагодженням комп'ютерів. Я почав знемагати. З кожним днем я все гостріше відчував, що всередині мене оселилося тремтіння, інакше я не міг охарактеризувати цей стан. Мене трусило, як у лихоманці. Це був чекання. Мені здавалося, що я сиджу у закритому вагоні...